Most folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteit. Ugye milyen meglepő hogy folytatjuk az apostolok cselekedeteit? Ameddig jutottunk, addig elég sok érdekes dolog történt. Így, így, így, most jó, most jó most. Tehát, hogy érdekes dolgok történtek eddig az apostolok cselekedeteiben, Először ugye volt egy olyan időszak, amikor se Jézus, se Szentlélek, tehát ugye a pont a kettő között, hogy Jézus már elment a mennybe, és a Szentlélek pedig még nem küldetett el. Utána olvastunk arról, meg beszéltünk is arról ugye, hogy mi volt a különbség Júdás meg Mátyás között, ha emlékeztek rá. Maga az, hogy így az apostolságunk mit jelent, ugye akkor is szóba került ezt. Utána megnéztük a keresztényeket, legjobban megosztó témát, a nyelveken szólást, ennél Jobban nem tudom, hogy van-e téma, vagy ami még, még így képes hatalmas vitákat keverni. Ö, aztán pedig megnéztük ö, múlt héten, hogy Péter mit tanít Jézusról, ugye Péternek a pünköszi prédikációját, aminek a hatására 3000 ember megtért. Hát ez nem, nem jött be, mert itt vagyunk, hogyha 3000 ember megtért volna a hétfégi koncerten, akkor most nem itt lennénk. Vagy ez már csak a bennfentesabb órája lenne, és ötte az a Etoll volna 3000 fős isten tiszteletünket, ha a sajtóképviselőjével meg minden, de hát ez, azért nem tudtok volna, mert nincs ilyen. Uh, még, de majd lehet, hogy jön ez is. És aztán ott hagytuk, abba kicsit a, a, az utáni verseményeket, így félbe vágtuk, és a 42. versig olvastuk, még azt is olvastuk, hogy szeretném már ugyanettől a verstől megnézni a hátravevő részeket, uh, ugyanis most nagyon izgalmas szakasz következik. Megalapult a Jeruzsálemi gyülekezet. Az első keresztény gyülekezet megalapult. Hogyan tovább? Mert ugye minden gyülekezet eljut odájuk, hogy megalapult. Előtte nincs gyülekezet, utána van gyülekezet, de hogyan legyen tovább? Vannak akik már ilyen lakosok, tehát ugye oda költözőt, oda meg ott missziót indító keresztények, és vannak megtérők, akik, akik elkezdenek ugye járni a gyülekezetbe. Itt szám szerint 3000-en vannak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye itt egy nagy ünnep volt. Tehát és sokan voltak olyanok, akik más országokból voltak. Tehát úgy indult, hogy az első egyik nap még ők hallották az evangéliumot, és egy hét múlva meg már ők mondták el a világ valamelyik részén. Vagy éppen út a világ többi részén áthaladva. Tehát látjuk, hogy ha, ha van tökéletes taktikai dolog, akkor ez volt Istennek a szentélek elküldésére a legideálisabb időpont, amikor ott van egy csomó Istenkereső zsidó Jeruzsálemben, és ők pedig elmennek haza a világ minden tájára, és útközben pedig beszélnek a szentpélekről, beszélnek Jézusról. Úgyhogy itt már gőzelővel folyik a missziós munka. Így ugye a, a sorok között, ha olvasunk egy kicsit. És aztán, aztán a 42. verse pedig azt olvassuk, hogy azok, ahol van szó, akik örömmel a Péter szavát, ők megkeresztelkedtek, és ugye ők azon a három ember és ők álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, hogy az apostolok sok csodát is jeltettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amit kinek-kinek szüksége volt. Minden a kitartóan, egy szívvel, lélekkel gyűltek, összegyűltek a templomban, és házaként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szíve észesebb az eredelben, Isten dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva, az úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A Timó nem azért beszél, mert hogy engem akar zavarba hozni, hanem azért, mert hogy angolul tolnácsult, hogy most ez egy ilyen... Most épp nyelveken szól, a és valaki aki érti, úgyhogy nem kell fordítani. Bár a vendégeknek meg én szólok nyelveken, és nekik kell fordítani. Uh, majd kort is mind mi nevettünk, amikor rátok nőztünk. Uh, tehát ugye azt nézzük meg, hogy hogyan épült a gyülekezet, tehát ott van ez a három ember, akiből mondjuk, tegyük fel, mondjuk ezer ott van a ott marad. Sok. De ha ötszáz, akkor is sok. Tehát, hogy itt azért egy nagy mennyiségű emberről van szó, és látunk egy nagyon furcsa dolgot, amivel, hát nem igazán találkoztunk, amikor találkoztunk vele, akkor nem volt annak jó kimenetele, a kommunizmussal találkozunk a Biblia verseiben. Ugyanis létrejön egy, egy ilyen egység, egy ilyen közösség, ami anyagi megosztással is jár. Erről is szeretnék majd beszélni, hogy ez miért jó és miért nem jó. De először nézzük meg, hogy honnan indultak el. 5 pontot szedtem össze, ami ö, megmutatja azt, hogy, hogy a gyülekezet hogyan épült akkor. És nem azt mondom, hogy ennek így kell minden gyülekezetben lennie, de itt ezt látjuk, és tanul, ugye, azért tanulmányozzuk a Bibliát, hogy tanuljunk belőle. Tehát nézzük azt az öt dolgot, amit, amit a gyülekezet csinált, ami ez az egész gyülekezet épülésnek a folyamata volt. Hát, van olyan dolog, ami ránk vonatkozik, vagy ami személyesen a ti életetekből az én életemben nekem szól, vagy nektek szól, hogy mit kell megváltoztatni, vagy jól csinálni, vagy erősebben csinálni. Az első dolog volt az állhatatos kitartás. A 42. így kezdődik, hogy állhatatosan kitartottak ebben, abban, abban. Ugye négy dolgot sorolt fel, ezt tavaly augusztusban megnéztük ezt a négy dolgot. Ugye volt tanítás a tanításról, a közösségről, a kenyér megtöréséről, meg az imádságról. Ezeket akkor szétszettük darabokra ezeket a témákat. Ugye alapvetően a tanítás, ez a szellemi ismeretben növekedés. A közösség az emberi kapcsolatok építése, tehát így egy ilyen baráti kör épült, erősödött. Megtörténik a kenyeret, ugye az a ragaszkodás jelenti Krisztushoz, mint alaphoz. Erre később majd visszatérünk, és ugye imádkoztak, tehát a szellemi közösséget Istennel és egymással. Tehát látjuk, hogy egy ilyen nagyon sok ilyen hálót képzeljétek, ami egyre jobban erősödik. Mind Isten felé, mind pedig egymás felé. Volt egy ilyen egyre erősödő dolog. És ezt követték jelek és csodák, ez a második dolog, hogy olyan dolgok történtek, amire nem számítottak. A növekedés mindig olyan dolgokat hoz, amire nem számítunk. Én, amikor elkezdtem nőni a 12 éves korom környékén, annyira fájt a lábam, hogy nem tudtam ráállni. Voltak ilyen napjai, nem számítottam rá, senki nem számított rá, a ilyet, hogy meghalok, meg szétfogok, mindig azt kérdezem, hogy egyszer a pedig akkor még nem is néztem horrorfilmeket. De hogy, hogy van egy, egy olyan dolog történek, amiről nem tudják az emberek, se akik részt vesznek, se a külső személyek, hogy miről van szó. Nem tudják, nem készültek fel erre, és éppen ezért olvassuk azt, hogy félelemébred az emberekben. Itt a, a fóbia kifejezést használja. Tehát hogy lehet, hogy lett egy ilyen keresztény ha ott jön egy apostol, akkor vigyázzunk mellett, hogy milyen fog történni, amit nem tudok megmagyarázni. De mindenképpen beindult a gyülekezett tagjai, meg a gyülekezeten kívüli emberek életében is egy ilyen itt valami van, érzés. És így ez adott súlyt a gyülekezetnek, ugye, hogy indult, Á, ezek a részegek. Abból, hogy egy ilyen részek is kocsma töltelék közösségből lett, egy olyan közösség a város személyben, amire azt mondták, hogy hú, el velük vigyázni kell, mert itt valami van. És azt látjuk majd, hogy megyünk később, hogy az emberek nem az volt, hogy izolálták őket, meg kiüldözték, még nem üldözték ki őket a városból, az nem később jön el hanem az van, hogy, hogy, hogy Istenre irányítják a fókusz. Tehát látjuk, hogy itt nem egy rossz dolog történik, hanem egy jó irányba haladnak a dolgok. Aztán jött a harmadik dolog, ami, ami egy kicsit többet szeretnénk beszélni, ez a fizikai egységük. Előre bocsájtom, hogy nem fogunk kint van a doboz, de nem kell bedobni mindenkinek a lakástulcsot, meg kulcsot, meg ilyesmit, jól nem fogjuk osztani a vagyont. De hogy, hogy... Ettől függőt, nyugodtan ott bedobhatjátok a 15 dobozba, ha úgy érzitek, hogy itt van az ideje, hogy egy új kocsin legyen, vagy ilyesmi. Vagy megosszuk közösen a kocsit, azt is lehet. Szóval, hogy mit jelent ez a közös, közös tulajdon? Mi van mögött? Mert nem az a lényeg, hogy mi volt a gyakorlatra, hanem hogy mi volt a motiváció a gyakorlatra. Persze a gyakorlat az, ami eldönt, az adott elmélet vagy motiváció működik-e, de nézzük meg, hogy mi volt az az egész. Amiről itt van szó, az a koinos, a koiné, kifejezés görögben, ez, ez ilyen közösséget jelent, egy ilyen fizikai emberi csoportosulást jelent. És ez, amit jelent, így fordítjuk, hogy közösség, itt egybe, hogy mindenük közös volt, de ez igazából a Bibliában kettő hely kivételével azt jelenti, hogy közönséges. Illetőleg azt is jelenti, hogy nem szent. Ugye keresztényeként beszélünk szent dolgokról, meg nem szent dolgokról. Változott, ki, mit, hová, kicsodát, hová sorol, de hogy nagyjából ez szokott lenni. És azt mondja, erről, a közönség, ez a kifejezés az azt mondta, hogy nem egy szent. hétköznapi hét dolgot képzeljek el. A szó átvitt, és valós értelmében is. Egy közönséges dolgot, mint például egy ne szatyol, vagy, vagy egy WC papír, vagy, vagy egy szeletkenyér. Most nem a kenyér nagy értelmében, hogy van egy szeretkenyeret, megmarad, kicsit kiszárad, már nem csinálsz lelkismetüpröm, mert a kidobod. Egy közönséges dolog igazából ma napjainkban egy szeretkenyér mondjuk. Ö, és két helyen másként beszél róla. Ezt azért mondom el, mert a Biblia általában, hogyha beszél egy szóról egy értelemben, akkor a több értelemben is arra kell gondolni. Két helyen beszél még ö, használj ezt a kifejezést a Titus 14 4 be és a Júdás 3 -ben. Itt a közös hitről, közös üdvösségről van szó, tehát ott egy picit más értelem, jó? Erre az azért mondom el, hogy ne hogy valaki valami... Utána, nagyon utána olvasnám látom, hogy Orbaszájba jegyzeteltek, de hogy, hogy jó, ez pontosság kedvéért, tehát két helyi kivételően mindenhol a Bibliában összerünti ez a ez, hogy egy közönséges dolog. És. Érdekes, hogy, hogy igazából a dolgokat közönségesnek ítélték. Tehát látunk itt egy, egy értékrendbeli változást. Úgyhogy itt van szó, hogy vagyon, meg birtok, amik azért hát nem kerülnek két forintba. Főleg Györben, ha valakinek van egy jó fekvésű építési telke, akkor az, az, az igazából a ház, egy ház új ház építésének az árára hogyha jó helyen van. Most Jeruzsálem azért a főváros volt, tehát hogyha ott az ott lévő hívősakos országa volt egy kis földjük, az is azért szép értékes dolog volt vagy ha volt egy vagyontárgyuk, hát ugye az mindenhol érték, tehát látjuk azt, hogy áldoztak valamit, tehát beáldoztak dolgokat, és ezeket ilyen közönségesnek tekintették. És most így eljutunk a kommunizmushoz félig meddig, ahol az volt, hogy minden ugye gyakorlatilag elheráltak, minden vagyont, meg értékes dolgot, de itt nem erről van szó. Utána néztem, hogy van-e olyan keresztény kommunizmus, bizonyos oldalak szerint van, bizonyos oldalak szerint pedig nincsen, Uh, ugye az a nagy különbség, hogy a kommunizmus az egy kívülről erőltetett dolog volt, hogy add be mindenedet. Itt viszont arról olvasunk, hogy ők önként adták. Önként minősítették a birtokaikat, meg a vagyonukat, önként minősítették egy ilyen közönséges dolognak. Látjuk, hogy van egy értékváltás. És uh, ugye mi az ember célja, Mindannyiunknak a célja, egyről kettőre jut gyógyulag? Jó, tudom, szentek vagytok, és a minél több megtérőnek az Úrhoz vezetése, ez a cél, meg hogy jót tegyek a világgal, de azért mind vágyunk arra, hogy kicsit jobban legyünk anyagilag. Vagy hogy legyen biztosítva a dolgunk, legyen a gyerekeinek biztonsága, ne fel a gyerek. Tehát vágyunk arra, hogy kicsit hogy jussunk előre valamennyit az életben, ki többre, ki kevesebbre. És ennek... Vannak, hogy ez a cél, és ehhez vannak eszközök. Tehát például, hogy, hogy több javat felhalmozzak, pénzügyi dolgokat, bármit. Vagy, ö, vagy, hogy bebiztosítsam anyagilag magam, hogy legyen egy lakásom, egy autóm, legyen egy bizonyos luxus cikkeim, legyen jobb minőségű ételem, használati cikkeim, úgy legyen egy kicsit komfortosabb az életem, ö, vagy legyen tartalék pénzem a többi. Tehát, hogy ezek alapvetően jó dolgok, de hogy mindannyian várunk ilyen dolgokra, hogy jó lenne, hogyha lenne egy Jobb autó is, nem a 25 éves elektron, csodálatosan teszi a dolgát, de mondjuk jobban örülnék nyáron, ha valami más jármány lenne, vágyok rá. Teljesen normális, tehát ez nincs az ördögtől, hogy vágytok, vágytok jobb dolgokra. De hogy azt látjuk, hogy, hogy nekik történik egy változás, és az, amire vágytak, meg amire mi is vágyunk, azt hogy közönséges dolgnak minősítik. Olyannyira nem csak az, hogy jaj, persze, hát nekem a pénz nem jelent, hanem eladják a vagyonukat, és szétoztják utána a befolyó azért történik egy komoly elhatározás, mint amikor azt mondja egy fiú, egy lánynak, hogy szereplek, és nem csak mondja nekem, mert mondjuk felségül is veszélyes lejlével az életét. Tehát, hogy értetek, van egy, egy komoly bemutatása is annak, hogy na, én ezt komolyan gondoltam, hogy közönségesnek minősítem ezeket a dolgokat. Én lapozzatok egyszerűen a Filippi 3-hoz. Filippi 378 megsüketülök a lapok suhogásától. Filippi 3. 7 8 -ig. De amik nekem egykor nyerességek voltak, azokat kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztusi Jézus az én uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Na, amiről itt beszél Pár, ez volt nekik a szívünkben. Tehát, hogy... Azt mondja ugye, hogy Krisztusért a korábbi értékeket szemétnek itt tőlem. Megtérésünkkor van egy ilyen váltás, ugye, hogy bizonyos dolgok, átértékeljük az életünknek a fontos dolgait. Elhagyunk bűnöket, bizonyos szokásokat, más szokásokat felveszünk, megváltozik, hogy mit tekintünk értékesnek. Történik egy ilyen megtérésünkkor, de azt mondja Pál, ugye a 7. versben ezt olvasuk, hogy korábban, és aztán azt mondja, hogy folyamatosan is, 8. versben ugye ezt olvasuk, hogy újra, Kárnak ítélem és szemétnek ítélem. Most nem mondom ebben, elmondom, hogy mond a Károly, és nem szeretnék senkit kiborítani az eredeti káróli. Tehát, hogy nagyon lerontja az értékét Pál ezeknek a dolgoknak Krisztusért. És nem, igazából nem azt degradálja, hogy ez mit, mit ér. Tehát nem azt mondja, hogy ez már nem ér semmit, hanem azt mondja, hogy az én viszonyom megváltozott azokhoz a dolgokhoz. Nem azt mondja, hogy ez nem kell nekem semmire, és azt két hogy fogok élni ezután. Azt mondja, hogy én másként fogok ezekre a dolgokat tekinteni. Amik eddig értékek voltak, azokat én kárnak és szemétnek ítélem számomra, ezek kárnak, kárt jelentenek, és itt nem arról van, hogy nehezen megfogható ez a kár. Ezt ö, valahogy úgy értsétek, hogy mintha vesztesség lenne, tehát hogy egy üzletben van egy vesztességed. Mit tudom, én a Géza rendel 50 képdel a monitort, Belenyom egy csomó pénzt, azt mondja, hogy ezen jó, mert tud mindegyiken, ha számítógépes alkatészt akartok venni, a pcw.hu. Ez <gül> <gül> részesebb is megkérem szépen. <gül> Tehát, hogy, hogy ha Géza akar venni 52 darab monitort, ez nincs leírva, csak megláttalak és veled példálózó. és mondjuk kiderül, hogy mindegyik széria hibás, és egy hónap múlva tönkremennyi, és a gyártó nem a garanciát. Na, ez vesztesség neked azért! Na, ezt a kifejezést használja itt Pál. Úgy tekintek rá, mint a Gézala az 52 eladhatatlan monitorjára, hogy ezek mennyire hátráltatják az előrehaladásomat. Így tekintek bizonyos dolgokra. Nem arról van szó, hogy azok nem érnének semmit, mert értékesek, tehát nem lett értéktem egy monitor, vagy, vagy ugye ebben az esetben a telek, meg a vagyon de másként tekintek rájuk, mert történik egy értékváltozás, amikor, amikor ö, Krisztus mellett döntök, és folyamatosan történik egy értékváltozás, ahogy Pál is írja, ahogy járok Krisztussal. Bizonyos dolgok elveszik az értéküket, mások pedig hihetetlenül felértékelnek az életemben. Ilyen például a gyülekezet, vagy a kapcsolatok. Vagy lehet, hogy a megtérésed előtt mondjuk nem foglalkoztál mondjuk a gyerekeiddel, és a megtérésed után pedig hirtelen észreveszed, hogy micsoda fontos feladat az, hogy foglalkozzál velük. Vagy hogy mondjuk a szomszédnéni. Ugye előtte a szomszédnéni az volt, aki hangosan hallgatja reggel a 6.30-as síreket a posút rádióban, most meg azzá vár, akit szerethetsz, és akit segíthetsz, mert nem ehetsz a boltba, meg átmehetsz neki, közhetsz kávét, meg beszélgethetsz vele. Hirtelen az értéktelen dol és miért van ez az egész? Mert itt nem arról van szó, hogy rossz dolgok helyett jó dolgokat, ami eddig értéktelen volt, ennyi értékes, még hogyha nincs benne semmi logika is. Nem öncélúak ezek a dolgok. Nem arról van szó, hogy most kezdjük végig gondolni az életünkben hogy mik a rossz gyakorlataink. Jó, gondolkozottok rajta, de nem a gyakorlatot kell megváltoztatni. Hanem ez, ez mi a célja ennek az egész dolognak? Az, hogy, hogy Isten szeretve neki éljek. Nem az értékekről, nem az 52 darab monitorról szól. Nem a telekről szól, nem a, a pénzemről, nem a luxus cikkekről szól, hanem arról szól, hogy Istennel van egy személyes kapcsolatom, és ezek a dolgok pedig valahogy így, mintha elvinnének tőle. Van egy célom előre elérni, és ezek meg mindig átterálik a figyelmemet. Úgyhogy most jön egy videó, egy perc türelmet kérek, amíg itt a technikai rögösszerítjentem. Tökéletes példa arról, hogy mit jelent valamit kárnak és szemétnek érdekében, és mit jelent a kár és szemét dolgokkal elpeszteni a fókuszta célról. Hangja nem lesz, vagy hát amennyit a laptop ki tud adni, de nem is lényeg. Igazából filmű van egyébként, úgyhogy ezt csak Timur érteni. Ezt tudom, megcsináltam volna korábban is, de most már mindig. Uh, jó, akkor most hogy megy vissza. Ugyanok vagyunk. Így néz ki egy jó, céklakos hívő. Na ilyen, amikor, amikor megvan a helyes az értéke. Ez egy profi hívőkutya lesz, ezt figyeljétek. Ez, ez áll igazából, hogy annyira káros és szemétnek itt minden. Megőtt is lesz negyeknek nyolcolt És a Na, szóval, hogy Na ez a ez a nem céltudatos része jó? Tehát, hogy most már írtak hogy miről van szó? Nincs minden alkalommal ilyen videó, de most láttam ez volt az idejelő. Tehát hogy hogy ez jelenti, amikor valamit az értékekben láthatod, hogy van valami, hogy is mondja, nem a célt segítő dolog. Tehát a szafaládi, a kutya, a, kaja, a labda, a sípolós, maci, a minden csak éppen a célban nem élni. És, és szükségesek -e ezek a javak, Tehát kell egy kutyának játszani és ennél Lényegében ha a videót folytatnánk tovább, akkor ez a kérdés. Tehát szükségesek? Igen, szükségesek. Vagy, hogy, hogy jó el van. Hát persze, hogy jó. Ugye a pénz nem tesz boldogá, de azok a dolgok igen, amiket pénz nem tudsz venni. Tehát egyértelműen, tehát ez nem az ördögtől való dolog, hogyha váltsz jó dolgokra, meg hogyha van egy telked, mit tudom én, a, mit tudom, akár likócsom mondjuk, parton, kis téggel. Az egy értékes dolog, ha van, akkor szóljon, a e, Vagy hogy, ha van lehetőséged megszerezni ilyen dolgokat, utányosára mondják, hogy figyelj, most neked eladom 30%-a dolcsok, mint telked, és reális áram, és tök jól és van, annyi pénzed, nyugodtan vedd meg. Nincs az ördögtől az, hogy, hogy lemondjunk minden javakról. Lehet, hogy valakinek ezt kell, mert annyira egyébként nem tud, nem tud viszonyulni jól egészségesen, de egyébként meg szabadság van ebben is. Jó, tehát, hogy nyugodtan lehet, lehet telketek, vagyonotok, kutyátok, és sípolósának, bármi. Ezekkel nincsen baj. Viszont... Viszont miért van a vagyon? Miért kapjuk ezeket a dolgokat? Miért, miért bírtak, hogy 2 Korintus 9 8 lapozatok lepozzatok, légy szíves? 2 Korintus 9-8, vagy a telefonotok nyomkodásával jussatok el oda, 2 Korintus 9-8, azt olvassuk, hogy mert Istenek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árasza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, figyelj, hogy bőven teljék minden jótéteményre. Nem azért vannak a dolgaink, hogy csak úgy legyenek, hanem azért adj Isten nagyon sok vélet, hogy azokkal másokat megháldjunk. És ezt most nem úgy mondom, hogy szerjegyeljétek magatokat, mert rossz gyülekezet vagytok. Mert ez a gyülekezet, mielőtt idejöttem, már azt hallottam, hogy adakozásban nagyon jó, az most kicsit én, mint a Pál mondta volna valami a De tényleg ez volt az egyik hír, ami eljutott Győrből, hogy tök jó, hogy ez a gyüle adakozó gyülekezet. És gondját visel, és ez mind a mai napig így van, tehát, hogy, hogy adakozzok a gyülekezetnek, és csak így tovább. És azért tudtuk megszervezni a koncertet, mert, mert attól belőle, mert amivel ti áldva, azt Bibikusan érítek meg, úgyhogy pirospon mindenkinek jó, bármelyik végtagjára felhez Tehát, hogy azért, hogy vannak az áldásaink, hogy bőven teljék minden jótét emlényel. És... Ö, akinek... Hogy is mondja, akinek nagyon ö, sok van, az értelemszerűen többet tud adni, neki keves, neki nekik kevés van, az is tud adni. És Két dolgot szeretnék erre, meg, ha megnéznénk. Az egyik nagyon ismert, a másik nem annyira. Lukács 21-től 4-ig, ez az úgynevezett özvegyasszonynak a két félérész, mint özvegyasszonyra és az ő két féléréréről van benne szó. Lukács 21 4-ig. Amikor feltekintett Jézus, látta, hogyan dobják a gazdagok az ajándékjaikat a pengesegbe, tehát az adományokat a templommel. Látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is, aki két félért vetett be, bele. Ekkor így szólt itt. Igazán mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindenkinél többet adott, mert mindezek a fölöslegükből adták az ajándékot, ő azonban szegénységéből minden vagyonát, a volt, odaadta. Ö, ugye azt látjuk, hogy itt a, a kevéssel rendelkező, a kevéssel még nagyobb lelkű, mint a gazdag, mert a gazdag a fölösleget adja. A szegény asszony meg, meg többet ad igazából arányaiban, mint amit a gazdagok bármikor is adtak volna. Ugye vannak olyan híres emberek, akik annyi pénzünk van azt hiszem, végétről, és ilyen terjed, nem tudom, hogy igaza, hogy vagy nem. hogy a vagyonának a, a 10% az amit megtartanak, a 9% pedig adományoz. Ez nagyon ritka. Nem tudom, hogy így van-e. látjuk azt, hogy az össze még a 10%-ot sem tört, tartottam meg, mert minden egy ami van. És ez, ez igazából nem a mennyiség, ebben hogy nem a mennyiség, hanem a szív az, ami fontos. Ez az, amit Jézus kiemel. A gazdagok lehet, hogy bedobtak, nem tudom, 5 millió fillért, most nem tudom, hogy volt a váltás akkoriban. Tehát aránytelenül többet, de mégis a szívet emörik ki Jézus. Nem, kéne, nem arról van szó, hogy minél csóróbb legyél, hanem az, hogy milyen szívben adod. 2 Korintus 8-hoz is lapkozzatok, légy korintusi 2 Korintus 8. Itt az első két verset nézzük meg. Tudtul adjuk nektek testvéreim az Isten kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbatételek között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Kicsit nehezen érthető, főleg a második része. Tehát, hogy a próbatéták, sok próbatéták között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Látjuk, hogy itt történik egy... Egyrészt egy ilyen növekedés, másrészt olvassunk erről az értékrendváltást, amiről korábban beszéltem. A kutyás videó előtt. Jó, tudom, hogy ott volt egy törlés, de ahogy a kutyás videó előtt ugye beszéltünk arról, hogy, hogy mit jelent az váltás, amikor megtérünk, hogyan tekintünk utána bizonyos dolgokra. És itt kiemeli Pál, hogy, hogy Makedóniában milyen komoly változás történt. És azt mondja, hogy a nyomorúságban. Bőséges lett az örömük nyomorúságból. Hát nyomorúságban minden, van, csak nem öröm. Na de nekik még bőséges az örömük is. És uh, a szegénységben pedig gazdagok lettek jó szívűségben. Olyanok lettek, mint az özvegyasszony. Szegénységében jó szívű lett. Nagy lelküvé vált, ha nagyon kevésen. Szokták mondani, hogy majd a sok lesz adott. Nem, a sok lesz nem fogsz adni. Ha kevés, van, akkor fogsz adni. Mert tudod milyen, amikor kevés van. sok megesik a szívül a van. És ez az, amikor Isten értékváltó munkát végez, és, és gondolkozzunk gondolkozunk hogy mi az, az értékes számunkra, és mondom megint nem arról van szó, hogy mindenki égessel el a dolgait otthon, meg adja el potom pénzért, meg ilyenek, és éljen lukban valahol Krisztus dicsőségére. Nem erről van szó, hogy csak gondolkozzunk el az értékrendünkön, mert jól mutatja azt, hogy megtörtént-e az értékváltás az életünkben, vagy nem történt meg. És nem arról van szó, mert mindannyian fogunk találni olyat, amiben nem történt az meg, hogy akkor bűnösek vagy, vagyunk, etőfüggek meg Nem arról szó, hogy akkor minden rossz. Csak egyszeren lehet, hogy rá olyan területekre találni az életünkben, amikben változtatni kell. Amikben még Isten nem engedtük be, hogy kirakja az ú hanem még a régi szerint dolgozunk. Mert, hogy itt azt látjuk az abcserben, hogy ők az anyagi javakat Krisztus testnek az építésére fölcserélték. Azt mondták, hogy sokkal többet ér Krisztus testét, hogy a gyülekezetet építeni, akik itt vagyunk, megtértünk, itt, három abból itt maradt 1234-re az ember, meg még az apostolok, meg még, akik korábban Jézus követték. És nekem sokkal fontosabb az, hogy ennek a, ennek a gyülekezetnek, Támogassam a dolgait. Kaját mondjuk, mert hogy valaki nem tudja megfizetni. Vagy azt mondom, hogy, hogy valakinek olyan vagyona volt, most ez teoretikus dolog, hogy igazából gondolnék, nélkül megélt belőle, és azt mondta, hogy én látok egy családot, akik meg nem tudnak kaját tenni az asztalra, és inkább eladom a felét a dolgaimnak, és odaadom nekik, hogy gazdálkodjanak ezzel a pénzzel. Volt egy értékrendváltás, aminek következtében világiszemben nézve hülyeséget csináltak. Amit más keres, azt ők azt mondták, hogy én ezt álladom azért, hogy segítsek olyan embereknek, hogy kaja lesz bőle, hát megeszi, aztán kész. Egy napig jól van tőle, és ennyi. Tehát, hogy egyfajta mulandó dolgokra cserélnék a hosszú távú befektetést. Ugye ezt, amit látok világi De hogyha megnézzük, mennyi perspektívából, akkor azt látjuk, hogy a mulandó dolgokat, amik a halál után már nem is, el is találtam, hogy volt, azokat örökkéval dolgokra cserélem be. Mert támogatok olyan embereket, akik magad a, a maga támogatásával, támogatásával nem jutottak Krisztus szeretetét. Hogy Krisztus micsoda változást hozott bennem. És ezt tudja őket is megtéréssel ösztönözni. És a lényeg az, az nem az, hogy, hogy mindent adni, hanem hogy a hajlandóság akár mindent is odaadni. A szív. Látjátok? A minden adás az ugye az kommunizmus és hát nem szívből adták az emberek. De amit itt olvasunk, ez a biblikus kommunizmus, ez az, hogy ha hajlandó vagyok akár mindent is adni. És tudjuk azt, hogy későbbiekben nagyon voltak olyan időszak, amikor éhíség volt jeruzsálemben, és a környező gyülekezetek adták a dományt össze, és pálnak a tanítványak Pál a, a munkatársaival, meg pálma juttatták el Jeruzsálembe a szegényeknek. Akár mindent is odaadok, de Krisztus teste számomra fontosabb, mint az, hogy mondjuk a gyerekeimnek legyen az iskolászatására pénz egy telek Most ezt csak példának mondom. Ezt az értékrend váltást látjuk itt megtestesülni az abcsák 2 a végén. És a dolgoknak nyíltok, ez nem a valós, hanem az örökké valós értékét nézzük. Tehát az örökkévalóság szempontjából mi az értékesse? És az olyan, hogy még az az, az időkre, magam magamnak is rengeteg időt eltöltök olyan dolgokkal, amiknek semmi haszna nincsen az örökkévalóságra, sőt néha még, még káros isen. Az energiámra, a figyelmemre, nagyon sok minden van, aminek az értékrendje az a, a valós nézzük, mert persze szórakoztatnak kell mafamat, meg ezzel-azzal foglalkozni, meg, meg pihenni, aludni sokat, meg mit tudom. Ezek jó dolgok. De nézzük az örökké való értékét is annak a vadott dolognak. És ennek egyfajta, vagy hát egy ilyen tanulsága ennek, hogy mit tanulhatunk ezek az első, és itt friss megtértekről van szó. Nem hatalmas, több évtizedes múlt rendelkező szent emberekről, hanem néhány napos lelki újszülöttekről. Tehát nem a, nem a pénztárcának a növekedése volt náluk a cél, és nekünk se azon a célunk, hanem, hanem az, hogy, hogy Krisztus testét növeken, növeljük magunkat is, meg másokat is, tehát másokba is építsünk, mert itt tud növekedni Krisztus teste. És a Krisztus teste az most itt nem egy bodybuilder Jézus, képzeljétek el, bár van olyan matricáma, ahol Jézus, így úr Jézus töri össze a keresztet, és az van fölé, hogy erősebb a halálnál sajnos csak három darab van belőle, melyiket egyébben tele lenne Patrici, a város, Ö, hanem, hanem az, hogy, hogy a gyülekezetet egymást építsük, egymást erősítsük. Mit olvastunk a II. Korintusban? Azt olvastuk, hogy azért kapjuk az állásokat, hogy másokat építhessünk belőle. Legyen, jusson bőven arra, hogy másokat építsünk. És nagyon jó, hogyha magadat építed, nyugodtan, tehát szülőként biztos, nekem nincs ugye a gyerekem még, de hogy biztos, hogy a szülőként nem egy nem bűn, sőt, nagyon jó dolog, ha először a családodnak veszel kaját. És utána adsz másnak is, úgy van, ha úgy van, ahogy szükségét. Nem kell mártírnak lenni. Egyszerűen csak egy egészséges Isteni értékvitel találjunk a dolgokhoz, mint ahogy ő tették. De nem csak ezt láttuk ebben, ez ebben a szakaszban gyülekezeti étülésére, bár ez is egy jelentős dolog volt, mind elköteleződés mind anyagi szempontból, mind missziós szempontból, de ez csak az egyik lépése gyülekezet növekedésének, hogy megváltozott ugye a szemlélet, mondjuk az értékrendjük. Látjuk azt is, ez a negyedik dolog, amit látunk, hogy, hogy közös anyagi egységen túl egy szellemi egység is kiépült. A 46. vershez, visszanudjunk, jó, mert már egy sokat ugráltam. Tehát Abcser 2.46. Azt olvassuk, hogy vagyonunkat és bírtvigyán azt adogatták, Minden a kitartóan egy szívvel lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az öregelben. Ö, ugyanezt az egy szívvel lélekkel, már olvastuk korábban is, erről beszéltem is, az Abcsel 1.14-be, amikor lejönnek a tanítványok a hegyről, elvannak besz leszve, hogy most mi van, és ugyanazt olvassuk, hogy egy szívvel lélekkel együtt voltak és imádkoztak. Ugyanazt látjuk. Ugyanazt az erős egységre vállalkozás, ugyanazt, hogy egy célunk van, és ezért összejövünk, és, és egységben vagyunk. Tehát, hogy volt egy ilyen szellemi egység, ennek volt persze egy fizikai része is, tehát, hogy ismerték egymást, tehát nem az volt, hogy ilyen fakokban voltak egységben, és nem is látták egymást, mint ami fura szektában, hanem ők, összejöttek egy közösségbe, olvassuk azt ugye, hogy, hogy közösen ettek is, Pár, később erre még párszor majd rájuk hogy Azért oké, okay, hogy úrvacsor borda de nem kéne berúgni mire odaérna az összesen emlék. Tehát, amit tudtak, elrontottak benne a keresztények, de ez, ez nagyon jó dolog, mert így legalább látjuk, hogy mi se vagyunk bénák, mert ők is azok voltak. Na, te bénák vagyunk, de ugye, ez igazából nincsen baj. Tehát látjuk azt, hogy megvolt volt az, az egység, és hogy minden nap együtt voltak a templomban. Minden nap együtt voltak a templomban. Nem vasárnaponként egyszer, hanem minden nap. És valószínűleg nem az volt, hogy artya tegnap nem voltak a kirakunk, hanem ott volt egy vágy bennük. Mert mit tartottak a legfontosabbnak? Nem az, hogy még dolgozzak plusz három órát, túlórában, hogy legyen. előbb összejön a jachtra a pénz. Láttam egy képet ma vagy tegnap, hogy egy jacht belsejében egy másik kis jacht megy be. Tehát, hogy ilyen két jachtod legyen és egymásba csukhatóak legyenek. Tehát, hogy nem ez volt az érték számukra, hanem az, hogy növekedjenek Istenben is. Ezért minden nap ott voltak a támperekben. Na hát most már egy kicsit így a szem, nagyon szent embereknek így a szintjén nézzük rájuk, de hogy volt az értékrendváltás, mint fizikai dolgokban, mint szellemi dolgokban, vagy mint lelki dolgokban. Azt mondták az én idő. hát abból már nincs olyan sok, ugye hát akkor nem éltek 70-80 évig -70 az emberek, mit tudom én, most vagyok 22 éves, én nem vagyok annyira, hogy azt mondta valaki, 22 éves vagyok, mondjuk, hogy 40-45 körül meghalok, akkor maradt egy olyan erős szélben. Akkor azt a a fontos dolgokra. És azt mondták, hogy oké, akkor minden nap elmegyünk a templomba is tanulunk. És ez ugyanolyan dolog, mintha, ha mondjuk te meg akarsz tanulni egy hangszert, akkor minden nap gyakorolni fogsz. Vagy hogyha ha szeretnél megerősödni, mely a következő bikini szezon, Ö, akkor neki minden nap gyúrni, meg, meg, meg odafigyelni, meg egészségesen táplálkozni, meg ilyesmi. Vagy hogy például, hogy nem szeretnénk, hogy az emberek kerüljenek, és azért minden nap fogatlósul. Mert ez az fontos dolog, hogy amikor beszélsz valakivel, akkor ne az legyen, hogy. <tos> A fontos dolog hogy időt töltünk. És ők azt mondták nekünk, ez fontos dolog, hogy növekedjünk, Isten, mert az időt töltünk vele. És ez is ugyanúgy nem mondással jár. Mint hogy azt mondani, hogy látok szükség, szükségben embereket, szükségben mondjuk 1 millió forintra, ki kifizetni a tartozását. És nekem nincs 1 millió forintom, de van egy telem. Mondhatta ezt ott egy zsidó ember. És majd majd egy megtértem, és azt mondja, hogy nekem többet ér az, hogy a testvéremet szeressen, és kiúzom a bajból. És ezért eladom a telkemet. Áldozatot hozok a fontosabb dolgok érdekében. Kit is azt mondja, hogy áldozatot hozok a fontosabb dolgok érdekében is a délutánomból, egy órát, vagy a reggelemből, vagy akkor, amikor összegyűltek, egy X időt arra szállnak, hogy növekedjek Istenben, mert ez nekem És hogy, hogy növekedni, ugye csak folyamatos táplálkozással, meg, meg, meg fizikai munkával lehet. Tehát, hogyha valaki csak eszik, akkor, és nem mozog semmit, akkor ugye hát láttatok már ilyen horrorisztikus dokumentumfilmeket, vagy filmekbe, akkor ilyen szobát kitöltő emberek lesznek, és belehalnak. És igazából ez mind fizikailag, mind lelkileg. Tehát az, hogy vasárnapoként telezabáljuk magunkat, az sem gyülekezeti lelkiviszonyban nem működik, hogy aztán telezaválva magamat, és egy hétig a következő vasárnap 4 óráig, ahol egy órán keresztül többik belém az igét, és akkor jó vagyok. És ugyanezt persze, hogy nagyon jó, ezért nem csináljuk azt. Bár én most hétvégén voltam, vagy a voltunk lucca hát két napra legendők kaját megettem, az biztos, de hogy, hogy ez nem jó. Tehát éreztem is, hogy ez nem egészséges. Egyszerűen egy folyamatos kapcsolatról van szó, egy folyamatos növekedéshez, folyamatos kapcsolat kell Istennel, folyamatosan be, befogadom Istennek a dolgait, ugye be, energiát viszek be, eszek, és ugyanakkor meg kifelé is adok. Dolgozok, elmegyek, ugye éggetem a fizikai munkámat, vagy a fizikai energiámat, vagy amit megtanulok, azt megélem. Ha kapok valamit, mit tudom én, valaki megvigasztal egy igével, és látok valakit, aki masományzadon, akkor nem tartom magamban, hanem én is megvigasztalom azzal az igével. Egy ilyen adok, kapok, adok. Egy ilyen folyamatos, dinamikus dolog. És azt látjuk a gyülekezet épülésében is, hogy ők ott voltak egységben, és, és ezért elkezdtek növekedni. És azt látjuk, hogy mind lelkileg, mind pedig fizikailag. És naponta csoráztak, ez nagyon furcsa, nekem legalábbis. És sok gyülekezetben nincsen az a gyakorlat, nálunk is ugye havonta egyszer veszünk úrvacsorát. Budapest a gyülekezetben volt egy időszak, amikor minden vasárnap volt csora. És egy olyan három-négy hónap volt találna ez, és utána úgy döntöttek a vezetők, hogy ez nem lesz jó, mert kiüresedett. Már nem úgy veszik az csorát, hogy végig is gondoljuk, hanem a dicsőítésnek egyfajta ilyen része. Én hogy kimegyünk, pohár, páska, visszamegyünk, életünk is imádkozunk, bedobjuk, fölállunk, kénekedünk tovább. Vagy hol, hogy veszik. És akkor azt látjuk, hogy mégis naponta urvacsoráznak, és, és naponta azért tudtak urvacsorát venni, mert meg is élték az urvacsorának a lényegét. Mert az urvacsorának kettő lényege van, ezt nézzük is meg, egy koritus 11, 23 26 -ig. 1 Korintus 11, 23-26 Mert én az Úrtól kaptam, ezt mondja Pál, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiere titek megtöretik, ezt cselekedjétek az én azon. Hasonlóképpen a, a pohárat is vettem, miután vacsorát, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az Én Lérem által, ezt cselekedjétek valahogy, mennyiszer visszatok az Én emlékezetemben. Figyelj, mert valamennyi eszétek a kenyeret és a isztok e pohárból, tehát amíg befelé visztek valahányszor, az Úrnak halálát hirdessétek, ha még eljön. Ahányszor befelé jön, annyiszor menjen kifelé is az Úr halálnak hirdetése. Vagyis ők ezt úgy képzeljék el, minthogy hogy te föl kell szőveszed a munkásodra, vagy te semmisz munkába. Ők ugyanezt csinálták lelkileg. Vették az úrvacsorát, és aztán pedig mentek, és hirdették az Meg Megvolt ez a napi dinamika. Ezért vették naponta az úrvacsorát, mert naponta megemlékeztek, és naponta hirdették az úrnak a halálát. Azért az missziós gyülekezet. Tehát mi most csak csináltunk egy koncertet, meg nyitunk egy alfát, ez több jó dolog, és nem akarom degradálni, na, de még van hova fejlődni, úgy látjuk. Van még előttünk jó példa, úgy még nem értünk a tökéletességre ez jó hét, mert akkor még van, van munkánk. Tehát, hogy, hogy egy ilyen egészséges gyülekezetet látunk, és, és nem üresedett ki az úrvacsorházás. Sziasztok, köszönjük eljöttetek! Ö, voltunk hétvégén Keresztúton, a Keresztút az a Tartus liturgián belül van egy ilyen... Ö, Hát, ilyen speciális mise, arról van szó, hogy van 13, 14 stációja, ugye Krisztus elítélésétől Krisztus haláláig, van egy 15. Stá... Nem, 13 plusz 1, tehát a 14. stáció az a feltámadás, azt nem mindig szokták uh, így megemlékezni róla, és akkor van egy ilyen, egy ilyen keresztút ének, mindig elénekelnek egy verszakot, van utána egy rövid gondolat, és utána pedig egy felváltva gyűkbözlény, meg egy mihatjánk. Ez a liturgikus és utána volt egy Mise. És egy, egy szlovák papot hívtak meg, aki hát, erősen török magyarsággal felolvasta a prédikációját, és nagyon megfogott, amit mondott. Hogy nem, nem leszek katolikus. Tehát legutóban, amikor a mormonokat emeltem egy mormon tulajdonságot, akkor Krisztófer azt mondta, hogy Mormon pásztor leszek, nem leszek Mormon pásztor, és nem leszek katolikus pap se, már csak a cölibátus miatt sem. Arról beszélt, hogy amikor keresztet, keresztet látunk, vagy amikor a katolikusok keresztet vetnek, akkor ez sokszor üres. Mondta, nagyon tetszett a megfogalmazás, főleg, hogy a, a helyi pap előtt a keresztvetésnél, ahogy úszta le, megvakarta a szakát, és úgy vitte tovább. És azt mondta, hogy a keresztvetésnél jó akarózás legyen. Ezt nem tudom, hogy szándékosan mondta, vagy nem, de hogy nagyon jól mutatja, hogy ebből a, ebből a mozdulatból ebből ne egy vakarózás legyen. Itt is megvakarom, meg itt is megvakarom. meg akarom. ugye ebben vannak viccek, hogy végésznél eltárs, az, az szíved a helyen ugye, hol a párt köd, meg a pálinka, vagy valami ilyesmi volt, hogy kimire gondol. Mindegy, nem emlékszik a viccre, de úgy láttam, hogy így is e, Tehát, hogy ne egy üres jelkép legyen, a kereszt, ezt mondtam, Hogy amikor keresztet vettek, vagy amikor keresztet látok, vagy amikor a keresztutat járjátok végig, akkor ne egy hagyomány legyen, hanem gondoljatok az üdvözségetek forrására. Azért ezt nem szoktuk én ja, emlékeztetni, hogy ilyenek is elhangzanak egy katolikus templom, de ezt hangzott el. Az üdvösségen látodott. Nevet félmáról. Ne csinál meg szokásként. És ugyanez van itt is az úrvacsarával. Nem egy. Jaj, mert eljött az ideje már olyan régen, most már kéne, meg zsúlyi olyan dolgokkal készültek, akkor most vegyék az úrvacsarát. Nem. Azért vették naponta az úrvacsarát, és nem üresedett ki, mert naponta meg is élték. Krisztussal a mind a befogadás mint a kiadást magunkból. Folyamatosan élkült Krisztus teste. És azt olvassuk ugye, hogy közösen étkeztek, és itt azt látjuk, hogy örömmel és tiszta szívvel. A 46. végén megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedtek az eldelben. Az örömmel része az megvan. A tiszta szív az olyan furcsa, mert most bűntelenek lettek volna. Ez itt egy rossz fordítása. A, ö, ami igazán itt, itt van, az az egyszerű szívvel. Itt arra az a szónak a jelentése, hogy mint amikor valamiben nincs kő, így mondja. Van egy, egy föld, és abban nincsen kő, egy ilyen ott van aztán kész. Nem spirázták túl, nem volt az, hogy akkor most szeretném megkérni a köztünk legmagasabb rangú, legidősebb keresztény férfi embert, hogy imádkozzon az áldásért legalább 6,5 perc, de utána pedig öö, öö, énekelünk, meg áhított. Nem csináltak nagy feneket a dolog, nem kerítettek nagy feneket a dolognak. Örömmert és egyszerűséggel ettek. Hát, ha valami jó dolog és közösségépítő Magyarországon főleg, akkor aztok hogy közösen kajánunk egyet. Ezért indul az alfa, minden alfa alkalom, úgy, hogy eszünk egyet közösen. Én ott beszélek, mert Kaja Én azt mond, szoktam mondani, hogy egy, egy közepes hajónesi kaja. Tehát, hogy ők fogtak és halál egyszerűséggel élték a közösséget. Nem voltak nagy vallásos cselekedetek, nagy vallásos figurák, egyszerűen csak természetesen jött az egész. Természetes volt, hogy naponta vesznek úrocsalát, mert természetes volt az, hogy, hogy megérik és hirdeti Krisztus halálát. Természetes volt az, hogy eladják a dolgaikat, hiszen őknek természetes volt az érténykítéletük. számokra több természetes volt az, hogy többet ér valakinek adni ételt, mint hogy nekem legyen egy birtokom, vagy valami vagyonom. Francnak kell a lakos tévé, amikor a testvérem éhezik. Ha van lakos tévé, nagyon jó dolg, nem kell adni, de hogy értitek a szív a lényeg. Volt egy nagyon erős természetesség. És mi lett az eredménye? Amit olvassunk is. 47. vers, Isten dicsőítve, és az egész nép előtt kedvességet találva így ültek össze. Tehát, hogy nem is öncélű volt, hanem az egész képnek tetszett, hogy ezek milyen, milyen belevaló emberek. Nem csak beszélnek arról, hogy közösség, hanem meg is élik. Meg, hogy, hogy közösen étkeznek, mindenféle görcsölés, vallásos felhangok, meg szimbólumok, meg mindennélkül. A zsidó vallásban az étkezés egy nagyon fontos dolog, hogy vannak ilyen vacsorák, hogy nagyon komoly rendjük van. Ők egyszerűséggel összejöttek és közösen éttek. És ez nagyon tetszett az embereknek. És Isten dicsőítették az emberek egyébként, vagy a, a, a gyülekezet Isten dicsőítette. Tehát az egész egy Istenre mutatott. És azt olvassuk a végén, az úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Nem érdeklő, hogy ők jöttek oda, hogy ók ingyen kajat, meg adósságrendezés, hanem üdvösséget adott nekik ez a dolog. Látták ennek az egésznek a az örömét, a maguk nehézségeivel együtt, mert azt is látták. Meg, hogy itt közben bukják el, bukják el jelvő, a földeket, meg a vagyont. De látták, hogy ennek milyen örökkévaló e, hozadéka van. És ezért, ezért csomóan megtértek és csatlakoztak a gyülekezethez. Én, és Isten mit használt Fejéruselemben? A megváltozott életeket. Ennek a háromezerből ott maradt sok embernek, a megváltozott életét használta föl. És ez olyan, mint amikor egy növényből újabb növény lesz. Tehát ugye itt van mondjuk a napraforgó, ugye van benne a szoki a mag, azt elvetik, nem a sós hanem a részét. kínőbből a növény, amiből új lesz, és soha nem egy mag van benne. Ha olyan növény lenne, aminek csak egy magja van, akkor az nem nőne sokáig, mert ugye a maximum én magát tudná reprodukálni. Egy felnő, és sok lesz, ami ott van a potenciáljának, hogy megint abból még több legyen. És Isten pont ugyanezt teszi. Egy természetes folyamatot máshol, úgymond idézője bele Isten. És ez, amit látjuk, hogy egyre több üdvözült eredmény az És látjuk azt, hogy a negyedik fejezet, ugye most jön a harmadik majd, a negyedik fejezet már úgy indul, hogy már, már elkezdenek a valási vezetők szervezkedni ön Tehát nem volt egy könnyű terep, de hogy Isten folyamatosan természetes, egy természetes folyamatban növelte a gyülekezetet és erősítette az embereket. És a lényeg az kettő dolog. A természetesség és a tudatosítás. Inkább először a tudatosítás, és utána a természetesség. Az elején láttuk, hogy volt az változás. Ez egy nehéz dolog, ez zsigerileg nem jön. Mert zsigerileg az jön, hogy plazmatévék, dupla meg nem tudom mi. Mondom, jól dupla jött, meg jól plazmú tévét. De ez az érték, szálljunk rá. Ángoló tudatosítás. Uh, hm, ez jó kérdés. Um, directly uh, change the, the view how you how you uh, view a thing. So, uh, it's a... Uh, mm, It's making a direct uh, choice. So even if you think something is right and you do something that something is wrong, you directly choose, you change your uh, thinking, the way of thinking and, uh, and, and doing that. That means tudatosítás. Okay. Tehát, hogy az egyik a tudatosítás, a másik, na, nem volt magyarázó, nem volt biblikus a nyelöken Tehát, hogy az egyik a tudatosítás, hogy a másik pedig a természetesség. És a tudatosítás az azt jelenti, hogy az Istentől jövő szemléletmódváltás. Mind a három szó fontos, a szemléletmódváltás az egy szó. Tehát Istentől jövő, Istentől kapott szemléletmódváltás, hogy megváltozik a gondolkozáson. A megtéréssel együtt is történik egy ilyen, és naponta történik egy ilyen, ahogy, mi, ahogy egyre jobban többet járunk Istennel, egyre jobban megváltozik, a hogy, hogy látjuk a dolgokat. Ö, és ez, ez egy folyamatos dolog, ez az igén keresztül történik tapasztalatokon, hogy az élettapasztalatunkból, tanításokon, beszélgetéseken, példákon keresztül látjuk, hogy, hogy változunk, változunk, Isten változtat minket. És ez egy ilyen tudatos fel kell, dolog kell legyen, hogy én azt választom, hogy megváltoztatom a véleményemet dolgokról. Hogyha kell, akkor felülbírálom, és lehet, hogy azt fog kérni, hogy jól csinálom, de ha hajlandó vagyok, változni, a szükséges. Tudjátok, nem mindent adni, de hajlandóok lenni, akár mindent is adni. Nagy különbség, de ez nagyon fontos. Mert reflexből az ember jön, ezt tudjuk. De a tudatos döntést Isten megállja, és így tudunk új emberként élni. És ezt láttuk itt az abcselben, hogy ezt énik meg. Tudatos döntés volt, hogy adták. Nem véletlenül adta mindenki a Földjét, meg a vanyontárgát, hanem egy tudatos döntés, és tudatos kiállás, és egy tudatos új értékrendben árás történt. És a természetesség az, meg, az még igazából, hogy hát könnyen is érthető, meg nehezen is érthető. Tehát nehéz kedvesnek lenni ahhoz, aki szerelmes vagy? Nem. Mert az olyan... Há, jó, hát igen, hát... Itt van minden, tessék, még sokkal több indok sok mindent adok mert szerelmes vagyok. A szerelem az ilyen fura dolog. Vagy hogy, hogy így, tehát értitek, hogy, hogy valami, ami ott van a szívünkben, az könnyű megtenni. Ami nincs ott a szívünkben, most gondoljatok valakire, aki el nem tudják közülni a szerelmesület, reméltek bele. Luczával mi így voltunk egyébként, az első nem voltunk szimpatikusak egymásnak, mindenki más másik is, az, az mondottuk egymásról, hogy milyen nagy száll, a másik. És milyen osz lesz majd, amikor lesz egy házastársa, milyen osz lesz nekik. Ja, ez komolyan így volt. Tehát, hogyha valaminek megváltozik az értékessége a szememben, akkor azt értékesnek fogom tartani. Előtte nem voltam szerelmes valakivel, de mihely szerelmes leszek bele, ő lesz a legértékesebb ember a számomra. Ha megtörténik a váltás, természetes lesz, hogy könnyű lesz segíteni, könnyű lesz adni. És nem az a lényeg, hogy adjál, és akkor majd Isten megváltoztatja. Néha Isten így, így dolgozik, hogy vagy azt mondja, hogy figyelj, ted meg ezt hétből, és meglátod, hogy mi a De azt látom, hogy legtöbbször az kell, hogy, hogy Isten kimunkálja bennünk, hogy adjunk, tudjunk adni jó szívvel. Ez a különbség a kommunizmus, meg ez a közös vagyon között. Hogy van egy ilyen természetesség, és, és ugye Isten új természetet ad, és ezzel az új természettel válik természetessé mindez. Nem egy kívülről belig lesz, hanem egy belülről fakadó természetes dolog, a szó minden értelműben. Kell a tudatosítás, hogy tudatosan csinálom a dolgokat, tudatosan keresem, hogy miben kell fejlődnöm, és ezt a megváltozott állapotomat ez természetesen megélem. És hát mi ennek az eredménye az egésznek, ennek a tudatosításnak, a tudatosságnak, meg a, természetesség, a természetességnek? Az, hogy Isten megépít engem és sajáton keresztül másokat, ez micsoda? Ez a keresztény életnek az értelme. Ezért érünk, hogy mi is épüljünk Istenben, és másokat is tudjunk építeni. Pont, ennyi a keresztény élet. Nehézségek árán, meg sok színes tarkogarka részlettel, meg jó, meg rossz napokkal, de hogy ez a ez a az egész. És hogyha ha növekedni akarok, hogyha erős gyülekezetet akarok, hogyha Istent akarok dicsőíteni, hogyha megtéréseket akarok látni, akkor, akkor erre van szükség, hogy szeressem Istent, ismerje meg őt egyre jobban, és hagyjam, hogy az a természetes bennem lévő új ember, akit Isten bennem teremtett, az megélje ezeket a dolgokat. Ez egy folyamatos küzdelem, lesz, napi döntés. Ugyanúgy, mint, hogy naponta fölkész, eszel, és utána elmész dolgozni, vagy munkába eszel. Ez a természetes, természetes folyamat. Ez az, amit, amit, amit naponta újra és újra meg kell támogatnunk. Hogy ezt most újra fogalmazom. Tehát az új embernek a megélése az, az új természetnek, amit Istentől kaptunk, az egy folyamatos napi munkát igényel. De Isten megáldja, amikor a fölkre, és azt mondja, hogy most nem az új emberben akarok járni, hanem az új embernék. Ha tegnap nem is sikerült, meg az előtt meg az előtt meg az előtt sem tökéletesen, akkor is akarok. Miért? Mert Isten Te megváltottál, és te szeretsz engem, és örök életem van, és ennek van értéke. Honnan tudom? Nem tudom, de ezt tartom már értékesnek. Tegnap még lehet, hogy nem ez volt az értékes, de Isten megmutatta, hogy másként kell hozzáállnom. És ez, amit láttunk az egész Jeruzsálem gyülekezetben, Növekedés alapja ez, megváltoztatta Isten az ő szívüket, és ezt ők megélték a lehető legnagyobb természetességgel. Még a kívülről rövélünk is nézték őket. E, és nem tudom, hogy mi az, ami nekünk természetességgel meg kell élni, pontosan. Most azt látom, hogy most a természetesség az, hogy meghívunk embereket ezen a fára, és csinálunk csoportokat, és beszélgetünk velük, és egy könnyebb jót kajálunk, meg ilyen, ilyen mély lelki dolgokat kell megcsinálni, hogy főzni kaját, meg enni kaját. De hogy, hogy ez fogja adni a hogy a gyülekezetnek, és ez fogja nekünk is a lelki növekedésünket adni. Hogyha ha így döntünk Isten mellett, és hogyha az Ő akaratában járunk, és ez egy ilyen... Néha nehéz, de inkább azt mondom, hogy egy ilyen, mint egy volt a dolgon, ez a sajgó, römédes bánat, egy ilyen... Nagyon kever dolog lesz, de látjuk, hogy ott van benne egy ilyen, egy ilyen gyönyörűség. Mert Jézus azt mondta, hogy az Én terhem az könnyű, az az Én az, az gyönyörűséges. Úgyhogy csak nagy idéző érdekben és félősen betűvel ez ennyi, amit nekünk tenni kell a növekedésünkért. Tudatosan törekedni a tökéletességre, és ez természetes, ezt az új természetet meg megélni, hajtni, hogy hogy, hogy tovább. Szeretnék imádkozni azért, és, és hogyha ha van bennetek olyan dolog, amiben úgy látjátok, hogy az életetekben egy ilyen akadály, mint a kutyának voltak a sípolós állat, a szafaládé, a konzert, vagy akármint. És itt nem felelőtt, arról van szó, hogy a sípolós állat, a plazmatéria, a szafaládé, meg a akt, ami egy befogad a hasárba. Tehát nem fedek ilyen dolgokról van, nem csak materiális dolgokról, anyagi dolgokról van szó hanem lehet, hogy van egy olyan szenvedély az életedben, vagy egy olyan, ö, olyan ö, szokás, vagy egy olyan gondolkozásmód, ami tudod, hogy akadály, ami az értékrendben torzulásokat okoz. Akkor ö, gyere ide nyugodtan és, és, no, és szeretném, szeretném, hogyha imádkozhatnánk ezért, mert Isten nem akarja azokat benne adni az életünkben. Isten nem mondja azt, hogy jó, hát veled egy olyan 3%-os szentséget el tudunk érni, legyen kettő, és úgy, hogy ez maradhat. Isten jobban szeret minket annál, mint hogy úgy hagyjon, hogy vagyunk. Úgyhogy szeretnék ezért imádkozni, és kérlek, hogy lenyeljított a szívetek egy Isten felé, hogy, hogy mi az a dolog, amiben nektek, mi a tisípolós állatotok, vagy mi a tiszafaládétok, ami a célratartástól így elvisz. Ebben fogsz érni a célban, nem erről van szó, csak hogy hogy. Viccet csinálsz magadból közben, vagy az, ez igen, ez követendő példa. Úgyhogy legyen nyitott a szívetek, most így az ima, ima alatt is, és utána tényleg itt vagyok, meg elérhető vagyok egész héten, meg, meg, meg minden, úgyhogy gyertek, és hagy hozzunk ezért a dologért, mert azért vagyunk közösségre, hogy együtt küzdünk, jó? Tehát nem magányos farkasok gyűlése van máma, hanem falka gyűlés van, a közösség összegyült, úgyhogy ebben is legyünk közös, közösség, hogy, hogy egymást visszük, egymást támogatjuk, egymást bátorítjuk. Köszönöm Istenem azt, hogy szóltál hozzánk. köszönöm azt, hogy, hogy a Te igéd az, az, az teherbe felszabadító és, és, és könnyebb, könnyebb menni, Uram, ha a Te igédet követjük. És, és köszönöm, Uram azt, hogy, hogy Te te adtál nekünk új értéket Öröki szempontjából, és hogy meg akarod változtatni azt, hogy hogy tekintünk a dolgokra. És Uram, kelek, hogy meg, hogy sokszor ilyen, ilyen, ilyen lökött kutyaként bóklászunk, és, és minden elviszi a figyelmünket. És, és, és rossz értékemet követünk. Uram, én kérlek, hogy, hogy formál velünk ezt az értékrendet, formál Uram bennem, hogy, hogy, hogy az időm az legyen, legyen örökké való értéken alapján beosztott. Hogy, hogy a pénzemet azt ne, ne, ne csak a magam boldogulására, meg a szükséges dolgokra, hanem, hanem mások segítésére is költsem Hogy, hogy legyek, legyek, legyek jó szívű, puha szívű. És olyan kérlek, hogy nagyon-nagyon a tudatosságot adjon a döntést, és és én nem tudom, hogy a, a, ha te, a karatogózunk egy döntést, akkor tesz meg állni. Nem szeretnének azokért kérni, akik küzdenek az életükben valami vissza-visszatérő dologért bármi, bármilyen dolog, természetű dologról is van szó. Szóval kérlek, hogy, hogy adj nekik tudatosságot, add, hogy, hogy mindig amikor, amikor egy kísértésben vannak, akkor tudjanak dönteni. És tudjanak mellette dönteni, uram, is megállni ebben is. És uram, add, hogy ez, a, ez legyen egy szívükbe írt változás, hogy, hogy legyen természetes az, hogy ezt Ebből, ezzel harcolnak. És legyen természetes, Uram, az, hogy, hogy a te áldásaidat veszik, ahogy, a, ahogy rólad megosztják az evangéliumot, Uram. Kérlek, hogy, hogy csodálatos módon nyújj az életükbe is egy változást, Uram. És kérlek azokért, akik, akik még nem ismernek téged, Uram, így gyülekezetben, vagy a lokomi körben, vagy a barátok körében, Uram, hogy akik, akiknek még nincs nem volt meg ez a, ez a felismerés, Uram, az igazságra hogy te, tehát te életet akarsz adni, pedig bűn felé, meg, meg az emberiség. Uram, kérlek, hogy ezt megérthessük, hogy megtérhessünk, olyan kérek, hogy adjuk ki a neki és, és uram, nekünk is, vagy nekünk is, hogy naponként helyes értéki ítéletet, uram, hogy mindig tőled kérjük örökölni, hogy, hogy mi az annyi értékes, azt hiszem, hogy nekem, hogy, uram, hogy, hogy, hogy ahogy mi éljük az életünket, az olyan jó, hogy kívánatos lenne az embereknek, és és hogy látva ezeket élnének, és, és a gyülekezetbe is meghallanák azt tudom, hogy te vagy a mögött az egész mögött, a veled való kapcsolat, személyes kapcsolat, és ő megtérheti. Nekem csodálatos lenne ezt látni. Kérlek, hogy add meg ezt tudom. És kérlek, hogy, hogy fát, uram. És kérnek, hogy járd meg az uramat, hogy tudjuk a csoportokat így, így jó helyszínen, meg, meg jó embereket, megfelelő embereket meghívni, akiknek előkészítő a szívüket velük csinálni. És önkér, és hogy folytasd ezt a munkát, amit elkezdtél. És köszönöm, hogy megáldottad ezt a koncertet, és mert hát, sok minden nem úgy volt, ahogy így, így szereptük volna, de hogy úgy nem, te mégis elhoztál embereket, elhozott az evangélium is volt, aki erre így válaszolt, és, és kifejezte, érdekli ki ezt. Én kérlek, Uram, hogy, hogy így, így adjanak a gyülekezetnek még nagyobb lelkesedést a misszióban, még, még inkább legyünk, legyünk ott a Te és, és és rajtunk keresztül neveled, Uram, a az ügyvözlőkkel. Kérlek, hogy az Úr Ámen.